Както ви казах и в анонса, сега отиваме към един апел за осиновяване. И колкото и да изглежда странно, не става дума за осиновяване на дете, куче, кота или звяр, а на баскетболно или волейболно игрище. И както си е редно при осиновяването, под условие. Какво е то? Добър ден, казвам на Мая Цанева. Здравейте, дали се чуваме? Така, правим опит. Се. Да. А, да, здравейте. Здравейте. Да. А, нека да, да кажем, Мая Цанева е председател на Сдружението Безопасни детски площадки, което предлага спортна площадка за осиновяване в кампания, която ще ни кажете и повече подробности до кога ще продължи. А, но, първо, как така? Възможност да бъде осиновена детска площадка? От вас спортните съоръжения, какво търсите на среща? Първо благодаря за интереса към нашата инициатива. Това, което предоставяме, са а, е, оборудване за едно баскетболно и едно волейболно игрище, което а, училище, местна общност, община а, може да го синови, т.е. накратко но, а, да постави на свой терен и тези съоръжения съответно да създадат а, Ново, ново място за спорт и забавление на младежи над 10 години. За нас това е важно, тъй като общоизвестен факт е, че липсват места и възможности за спорт и забавление на откритост именно на деца над 10 години, след като те излязат от детската възраст. А, сега, кажете ни кой може да кандидатства и за цялата страна ли става дума? Да, кампанията ни е за цялата страна. Може да кандидатства община, местна общност, неправедствена организация, обществена или частна организация, училище, детски център, примерно, или дневен център. Uh, дори, uh, дори блоков, как uh, се казва... Uh, етажна съобственост. Етажна съобственост, да, благодаря <laughs> за думата. Uh, тъй като uh, има много места, такива места, в които uh, реално нямат съоръжения, които да бъдат поставени е просто един обикновен бетонен, на обикновена бетонена основа и на нея децата просто тичат. Добре, ако получите страшно много предложения, какви ще бъдат критериите, по които ще определите къде е най-важно и нужно да стигнат тези две съоръжения, които предлагате – баскетболно и волейболно игрище? Ние вече сме в ситуацията, в която има много голям интерес. Ние самите се изненадахме от него, защото не очаквахме, че има чак такава голяма нужда от такива съоръжения, всъщност. Uh -huh. Очевидно, обществените институции, таки наречем така училища, общини, читалища, включително, а, които, които, които, които се такива пространства, нямат достъп, не мог, по да спекулирам, или до достатъчно финансиране, или възможности да закупят а, такива, такива съоръжения за, за спорт на открито на, на обществено място. Нашите, нашите критерии ще бъдат няколко първо да, да обхваща място, което първо, важните неща, обективните, е това да бъде място, на което стопаните на тази площад, на, на това спортна игрище имат право да го сложат. Тоест, това трябва да бъде общинско или, или частно, но да имат съгласието на всички собственици или собственици. Това е изключително важно. Да, .е. да тоест да няма съмнение относно собствеността, ако ви разбирам правилно. Да, абсолютно. Второ, тъй като е, ние осигуряваме самите съоръжения, но не е техния транспорт и монтаж. Те не са наистина много по-сериозен а, се, сериозен разход, но те да могат да си осигурят тази, а, парите за, за тези дейности. И също така да сключ... ние ще сключим един договор за 3 години, след, след това той става безсрочен, за това, че съответната организация, училище или който и да е стопанин, ще бъде добър стопанин ще се грижи за тези места. Извън това ще търсим, търсим организации, с които с тази дейност ще обхванат голям брой деца, семейства, потребители, както модерно се каже. Второ, да бъдат на място, което знаем, че ще бъде добре опазено. организацията ще, ще положи усилия за, за да предотврати вандализъм. И също така, съответно, уязвимост на самите. Нямат където няма такова, такова игрище. Получихме вече няколко запитвания от, от малки населени места, в които ни казват, че всъщност има такава бетонна площадка, но няма нищо. Включително mm -hmm. и от пенсионерски клубове, които искат в съответното населено място да имат, да имат детска площадка за спорт, защото внуците им те връщат събота и неделя на село при своите, при своите баба и тято или на селеното място вече се пълни с млади хора, които се завръщат да живеят в извънградска среда и там няма къде да се спортува. Докато говорим за собствеността, на практика вие ще изисквате а, да ви се предостави скица, скица с виза от общината за подобно нещо. Това няма ли да даде предимство всъщност на общините, когато кандидатстват за а, вашето внимание? Не бих казала, защото а, а, може да е частен терен, но този терен... В... Да приемам хипотезата, че кандидатства, така наречените дневни център дневни център за деца <сълзвен> те, те понякога са на, част, на, част, на частен терен т.е. те трябва да имат съгласието на собственика или другите съсобственици от това да се спострои върху тяхната земя нещо а, а, вече а, няколко общини се обърнаха с нас с, а, наречем, с оточнението, че те ще Съгласието си и писмо за подкрепа. Нещо стана с връзката. Ще направим опит да я възстановим. Ало, да, нещо чуми, се... Да, да. Казвате, че сте получили информация, че общините биха могли да издадат писмо за да, готовност за съдействие, а няма да се чакат тези, иначе два месеца абсолютно. срок за издаване на подобна виза, за построяване. Да, абсолютно. Проактивно самите организации се свързват с общините, там където стават с общински терени и търсят тази подкрепа и токолкото разбираме я получават лесно. Той ще има отзивчивост от кредна точка на институциите. Сега, а, доколко ще държите да има свободен достъп до това игрище, а, след като то бъде, образно казано, усиновено? Примерно, ако става дума за училище, което заключва оградата си и не пуска деца отвън, а само от самото училище, тогава то ще отговаря ли на условията ви? За нас е важно да има свободен достъп. Може би не го споменах но една от каудите, които работи нашето сдружение е за повече общодостъпни места за спорт на открито за деца и за семейства. Тоест за нас би било, а, би било изключително важно условие, не искам да го наричам задължително, защото в придневните центрове примерно има известни условия за достъп. Това да се. Да се Достъпът е свободен. Да, да няма, да има... да няма да. си дискриминация на децата, които са извън само сам, самата общност, която е кандидатствала или а, община а или институция. Добре, това е важно. тоест да няма някаква форма на. А, да, и също така, отстраняване да това... на външни деца. Примерно. И също така. Пак нещо стана с връзката. Не... Ало? Да. А, И също така, извинявайте, има някакво също така, за нас е важно да бъде достъпът безплатен. Добре, това е важно. Как ще следите, дали се изпълняват тези ваши условия? Казахте, че първоначално договорът ще бъде за три години, а след това става безсрочен, нали така? Да, ще следим. Значи, Ние сме служение, което има много дейности и правим част от събития. Със сигурност ще, следим, ще правим на, на мястото събитие. Ние имаме нещо, което сме направили преди вече две години. Това е а, сайт учено-открито, на което съдържа места за, за възможности за учене на открито, на открито спортно-открито в цялата страна. Безплатно и достъпно, както говорихте, казахте вие за отворните дворове. Така че ние ще впишем тези места на това място и ще организираме там срещи. Много разчитаме и на общността, тъй като тя е най-големия най Съдава най-важния критерий за това дали едно място се използва. Но, е, така че ние ще съдействаме на съответните общи, за това на тези, на тези места да се случват неща, събития, турнири, е, свободни игри и, и най-малкото ще го посещаваме често. Добре, това звучи наистина обнадеждаващо. В смисъл, вие ще го държите потоко. Образно казано, а, защото но... а, каузата ви е такава и каузата ви е важна. Много ви благодаря за това включване Мая Цанева за кампанията «Осинови спортна площадка» на Сдружението Безопасни детски площадки, която до 16 февруари търси осиновител за оборудване за едно баскетболно и едно волейболно игрище сред общини, общности, организации, училища, под... Условие – усиновителят да поеме монтажа и поддръжката, както и да осигури свободен достъп до съоръжението.